Plânsul de marți seara. Vai, mie, în ce fel de desnădăjduire stau, în ce fel de rușine zac. Nu este omul celă din lăuntru, precum este cel văzut. Căci măcar că vorbesc despre sfințenie, cugetarea urâtelor patim este în mine ziua și noaptea. Și măcar că ridic în slăvi curățenia prin graiurile mele. Totuși, în inima mea mă gândesc la necurățenie. Vai, mie. Ce fel de judecată îmi este gătită? Pentru că numai chip de sfințenie am, iar nu și putere. Cu ce față mă voi apropia oare eu, care de atâtea răutăți sunt vinovat, de Domnul Dumnezeul meu, cel ce îmi cunoaște și cele ascunse ale inimii mele? Mă tem, stând la rugăciune, să nu se pogoare foc din cer și să mă ardă pe mine precum oarecând, pe cei care în pustie, foc de la Dumnezeu, Domnul i ars. Dar eu ce voi aștepta de la cele ale mele, care cu multă și nemăsurată greutate de păcate sunt înfășurate? S-a înfocat inima mea, s-a schimbat gândul meu cel drept credincios, s-a întunecat mintea mea. De-a pururea mă întorc ca un câine în vărsătura sa. Nu este în mine nicio îndrăzneală către cel ce cearcă inima și rărunchii. Mintea nu mi-este curată și lacrimile îmi lipsesc în rugăciune, căci dacă vreau să suspin, fața mi se apleacă scufundată în rușine. Batem, o, Doamne, peptul care este locaș al patimilor și al gândurilor rele. Slavă-ți-e, făcătorule de bine, al sufletelor și trupurilor noastre! Mar și multe sunt îndurările tale peste noi, păcătoșii, Doamne! Să nu mă lepeți pe mine cu cei ce zic ție, Doamne, Doamne, dar cu inima nu împlinesc voia Ta pentru rugăciunile prea preacoratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu. Căci Tu cunoști, Doamne, patimile cele ascunse pentru mine. Tu știi rănile sufletului meu. Vindecă-mă, Doamne, îmi vei zidi casa sufletului la care se ostenesc toți ziditorii, căci mă pregătesc către împotrivirea patimilor. Când mă apuc de luptă însă, atunci reaua meșteșugire a dușmanului, îmi slăbește tăria sufletului prin plăceri, și fără să fie nimeni care să mă silească, ca pe un robit mă trage către ele. Mă sârguiesc să mă smucesc din văpaia care mă arde și din neiscusință, dar împreună cu ea mă scufund, cert pe cel bolnav, în timp ce eu sunt mai bolnav ca dânsul. Doctor al patimilor vreau să mă fac eu, ticălosul, și iată că eu însumi mă dau lor robit. Luminează-mi, Doamne, ochii inimii ca să-mi cunosc mulțimea patimilor, darul Tău să umbrească peste mine, stăpâne. Luminează-mi mintea cea întunecată, sălășluind în mine lumina Dumnezeirii, căci ție nimic nu ți este cu neputință. Cine nu mă va plânge pe mine oare când? Pentru o mică plăcere, focul cel nestins l-am cumpărat și de împărăția cea veșnică m-am lepădat. M-am robit patimilor, eu ticălosul, cu slobozenia sufletului meu, dobitoc m-am făcut și nu pot să caut către Domnul cel milostiv. Am îngropat în lene darurile stăpânului, cele de viață purtătoare și am iubit mai mult sărăcia patimilor. Străin m-am făcut de faptele cele bune... În țara depărtată a răutății ducându-mă, pe jumătate sunt mort, în viață fiind. Plângeți-mă, lucrători înfrânați, pe mine, care sunt îndărătnic și îndrăcit cu păcatele și iubitor de desmierdări. Plângeți-mă, cei miluiți, pe mine, care l-am amărât pe cel ce m-a miluit. Plângeți-mă, cei ce ați iubit cele bune și ați urât cele rele, pe mine, care am iubit cele rele și am urât cele bune. Plângeți-mă, cei cu viața îmbunătățită, pe mine, cel ce numai cu chipul sunt îmbunătățit, dar cu faptele sunt pătimași și nebăgători de seamă. Plângeți-mă, cei ce bine ați plăcut lui Dumnezeu, pe mine, care am plăcut oamenilor. Plângeți-mă, cei ce dragostea cea desăvârșită către Dumnezeu și către aproapele o aveți, pe mine, care numai cuvintele iubesc dar cu lucrurile stau departe de adevărata dragoste. Plângeți-mă, cei ce aveți răbdare și aduceți roade prisositoare Bisericii Domnului, pe mine cel nerăbdător și neroditor. Plângeți-mă, cei ce fără de rușine și cu îndrăzneală vă rugați lui Dumnezeu, pe mine cel ce mă rușinez a căuta la fața Domnului. Plângeți-mă, cei ce aveți blândețe, pe mine cel ce sunt străini de blândețe, Plângeți-mă, cei smeriți și curați cu inima pe mine, cel îngânfat și mândru și necuvincios. Plângeți-mă, cei ce necâștigarea apostolilor ați câștigat. Pe mine, cel îndrăcit, cel ce cu materia sunt îngreunat. Plângeți-mă, cei ce aveți în minte pe judecătorul și judecata cea de după moarte, pe mine, cel ce mărturisesc că o pomenesc, dar împotriva ei trăiesc. Plângeți-mă, moștenitorii împărăției cerurilor. Pe mine moștenitorul ghejenei focului. Rugați-vă, Sfința lui Dumnezeu, pentru sufletul meu cel înviforat. într ceea ce puteți, Sfința lui Dumnezeu, ajutați-mi, că știu că dacă veți ruga pe iubitorul de oameni, Dumnezeu, toate se vor ierta nouă pentru noianul bunătății sale. Și precum Dumnezeu este iubitor de oameni, așa și voi să nu treceți cu vederea rugăciunea mea a Căci eu n-am îndrăzneală din precina multelor mele păcate rele. Lucrul vostru este, o, sfința ai lui Dumnezeu, a vă ruga pentru cei păcătoși. Iar la Dumnezeu, lucrul este ca pe cei desnădăjduiți să-i miluiască. Rugați-vă vieții pentru cel mort. Să trimită Domnul darul său și să oprească alunecarea sufletului meu smerit. Stăpâne al tuturor! Primește rugăciunea păcătosului. Îndulcește sufletul amărât de păcat. Împărtășesc celui însetat din izvorul vieții și îl povățuiesc când inima ca într-un lanț de fier îmi Să mă întâmpine îndurările tale, Doamne, prin îndurările sfinților Tăi, înainte de a mă trage împreună cu cei ce lucrează fără de legea. Acolo se vor descoperi cele într-un tuneric și cele într-o lumină, lucrate de mine. Vai mie, ce fel de rușine mă va cuprinde, când mă vor vedea osândit pe mine care mă socotesc acum fără prihană. Lucrarea cea duhovnicească am părăsit-o, eu ticălosul, și patimilor m-am supus. Vai mie, suflete, pentru ce în negrești soarele cu negura patimilor? Pentru ce nu se risipește negura când vine de față raza? Pentru ce alegem mai curând stricăciunea decât nestricăciunea? Pentru ce ne frământăm cugetul pe pământ cu patimile? Haina cea Dumnezeiască am netrebnicit-o și nevrânnic de nunta cea împărătească am părătească m-am făcut? De bună voie ne-am dăruit păcatelor vrăjmașului și vieții noastre robi ne-am făcut. Ce vei zice, suflete al meu judecătorului, în ziua cea înfricoșată și groaznică? Am flămânzit pentru tine, sau însetat, sau gol m-am făcut, sau m-am smerit? Te-am iubit pe tine cu tot sufletul meu. Când ndrăzneală strigă, suflete, către Domnul, primește darul lui tu, cel ce ești slobod. Pentru ce tot amâni în întoarcerea când el te cheamă? Pentru ce apuci pierzania și nu mântuirea? Pentru ce nu-ți asculti cugetul cât mai ai încă vreme? Pentru ce ești domn al gândurilor, până nu se ostenește trupul și mintea încă e vie, până nu vazăcea în puterea altora binele tău, până ce mai poți prinde încă darul cu puterea credinței și nu cu îndoiala să te prastu tu singur? Până când lacrimile tale sunt vestite întoarcerii, întâmpină, Stai, vitejește împotriva patimilor. Luptă cu tărie, cu toată puterea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Aruncă-te cu vitejia asupra lui Goliat, Să nu te apuce mai înainte tâlharul, Să nu te răpească mai înainte ucigașul. Ca nu cumva slujitorii împărăției să te încuie afară. Se cuvine să ne temem și cu toată străjuirea să ne păzim. Se cade să nu ne arătăm mincinoși, ai mărturisirii noastre, ca vameșul suspin, ca și curva lăcrimez, ca tălharul slobod glas, ca fiul cel curvar stricătre de tine, iubitorule de oameni hristoase, mântuitorul lumii, lumina cea adevărată. Întărește sufletul meu cel slăbit și robit cu beția desmerdărilor. Tămăduiește rănile acestea precum și abaterile minții mele. Spală-mă cu scumpul tău sânge pe mine, cel înnegrit răscumpărător al păcatului. Acum este vremea bine primită, acum este zi de mântuire, cu mulțumirea milei tale întoarce-mă, unule, lung răbdătorule și mă slobozește de toată desfătarea cea dezmerdătoare, să nu mă ardă cuptorul patimilor, ci cu roa milei tale șterge sufletul meu. Vai mie! Că mi-ai dăruit, Doamne, lumina cunoștinței și eu o lepăd netrebnicul. De câte daruri mă mai umpli pe mine, păcătosul stăpâne, iar eu ticălosul sunt nemulțumit și nerecunoscător cu voia. Totdeauna mă îndulcesc cu darul tău, totdeauna mă întăresc și totdeauna îl lepăd într-o amărăciunea mea și iar mă schimb. Îmi aduc aminte prea bunule de moarte, de muncile cele veșnice ci mă tragi pe mine totdeauna către viață să mă mântuiesc, iar eu în răutatea mea rămân de apururi. Pentru aceasta nu voi avea niciun răspuns acolo. Bață-mi se deschide ușa milei tale, Doamne, îngăduie-mi ca rugându-mă să-mi dobândesc cererea, că nu fără rușine caut să mă miluiesc. Fiind de lung răbdător asupra mea răzvrătitul și izbăvește-mă de păcatele care m-au înconjurat... Ridică-mă sănătos din adâncul fără de legilor. Slobozește-mă pe mine de tot lucrul cel rău mai înainte de a mă apuca sfârșitul. Căci în iad cine se va mărturisi ție? Albește-mi veșmântul cel întinat mai înainte de a veni porunca cea înfricoșată și a mă nepregătit și nerușinat. Izbăvește-mi sufletul necăjit din gura leului și miluiește-l pe dânsul cu darul și îndurările tale. Pentru rugăciunile prea curate stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin.